Kapitel 24 Missun ikke onde menn, og ønsk ikke å være sammen med dem. For det er herjing deres hjerte stadig grunner på, og det er vanskeligheter deres leppe stadig taler om. Ved visdom bygges en husstand opp, og ved sjelnevne vil en vise sig å være grunnfestet. Og ved kunskap fylles de indre med alle slags kostbare og fine verdisaker. «Den som er vis i styrken, er en sunn og sterk man og en man med kunskap øker sin makt. For ved kjøndig ledelse skal du føre din krig, og når det er mange rådgivere er det frelse. For dåren er den sanne visdom for høy. I porten åpner han ikke sin munn. Den som planlegger å gjøre det som er ondt, han kommer til å bli kalt en mester i onde ideer.» «Dårskapens løsaktige oppførsel er synd, og en spotter er en vederstyggelighet for menneskene. Har du vist deg motløs på trengslens dag, din kraft vil være begrenset. Utfri dem som føres bort til døden, og de som vakler av sted for å bli drept, måtte du holde dem tilbake. Dersom du skulle si «Se, vi kjente ikke til dette», vil da ikke han som bedömmer hjerter märke det, og han som jaktar din sjel vite det og gjengjelle menneske av jord i samsvar med dets gjerninger? Spis honning, min sønn, for det är godt, og la søt honning fra vokskaker være på din gane. Lär på samme måte visdom og kjenne for din sjel. Hvis du har funnet den, da er det en fremtid, og ditt håp vil ikke bli avskåret. Ligg ikke som den onde på lur ved den rettferdighets tilholdssted. Herg ikke hans hvilested. For syv ganger kan en rettferdige falle, og han kommer visselig til å reise sig. Men de onde skal bli brakt til å snuble ved ulykke. Når den fiende faller, så fry deg ikke. Og når noe får han til å snuble, så lar ikke ditt hjerte glede seg, for at Jehova ikke skal se det, og det skal være ondt i hans øyne så han vender sin vrede bort fra han. Vær ikke opphisset over dem som gjør ondt. Blir ikke missunnelig på de ugudlige, for det skal vise sig at den som er ond ikke har noen fremtid. De ugudlige slampe, den skal bli slokket. Min sønn, frykt Jehova og kongen, bland deg ikke med dem som går inn for en forandring, for deres ulykke vil reise sig så plutselig at hvem er klar over den undergang som rammer dem som går inn for en forandring? Også disse ord er for de vise. Å vise partiskhet i dommen er ikke godt. Den som sier til en onde, du er rettferdig, han skal folkene forbanne, han skal folkegrupper fordømme. Men dem som i rette setter ham, skal det gå vel. Over dem skal det komme velsignelse og det som er godt. Den som svarer på en likefra måte kommer til å kysse lepper. Ta hånd om ditt arbeid uten dørs, og gjør deg med det ute på marken. Deretter må du også bygge opp din husstand. Bli ikke et vittne mot din näste uten grunn. Da ville du måtte være dåraktig med dine lepper. Si ikke, slik som han gjorde mot mig slik skal jeg gjøre mot han. Jeg skal gjengjelle en vær etter hans gjerninger. Jeg gikk forbi en glat manns mark, og forbi vingården til et menneske som manglet hjerte. Og se, allt som vokste der var rugres. Nestler dekket hele den soverflate, og steinmuren runt den var revet ned. Og jeg, jeg begynte å se. Jeg begynte å legge mig det på hjertet. Jeg så det og tok imot tukt. Sove litt, slomre litt, og ligge litt med foldede hender. Og som en landveisrøver skal din fattigdom visselig komme, og din armod som en vepnet man.